Harmadik könyv Dis Első fejezet Be a pallókkal, kiáltott a pilagú. A part felőli evezősök lapátjai csobbantak a vízben, a hajó lomhán megmozdult, orra az öböl közepén túl a szoros nyílása felé fordult. Az evezés ütemét irányító dob hangja végig remegett a hajó gerince mellén az üres árbócok alatt. A kikötőpart lassan távolodott, rajta Numda, Tarkumi, Mesdú, Talil és a többi főember Inimma hordszékének párnái bíborlángot vetettek a tűző reggeli fényben. A hordszék mellett Orcsú és Gamatu a földanyának kedves állt, dimmutanítványa tanítványa is utódja a gyógyításházában. Ott voltak mind, és Avana népe is végig a parton, az utcákon, a házak tetején, zöld ágakat lengetve, tele torokból ordítva. Sok minden megváltozhat a városban. Generációk öregednek és halnak meg, újak növekednek. De ha tele a hasuk és senki nem bántja őket, ezek ugyanolyan hangosak és vidámak, mint öreg apáik voltak. Ugyanúgy imádják a látványosságot, és egy új, még izgalmasabbnak ígérkező esemény reményében fél múlva ugyanolyan tökéletesen képesek elfelejteni, amiért korábban lelkesedtek pedig nem is tudják, hogy milyen sorsdöntő ez az út. Azt hiszik, nem több, mint baráti látogatás Ezizánál, Kirdin királyánál. Csak a tanács ismeri a tervet, de ez egyszer jól felfogott érdekükben, úgy látszik megőrizték a titkot. Utánunk zárkózott a másik nyolc bárka is, utolsónak Sumuri hajója. Mielőtt befordultunk volna a Szorosba, még egyszer végignézhettem a városon, a halászok zegzúgos utcáitól egészen a dombot koronázó fehér palotáig. A kertek már magukhoz tértek nanur forrósága után, a tengeristen első záporaitól pompázó zöld keretbe foglalták avanát, felkúztak a legmeredekebb dombok tetejéig. Tíz év munkája eltüntette az utolsó foltokat is. Kert és kert mindenütt, és mégsem elég. Az ordítás és indegetés egy pillanatra felerősödött, aztán a szoros sziklái közé siklottunk. A láncot őrző katonák némán tisztelektek, rajtuk és a külső őrtorony legénységén Inimma komor tekintete uralkodott. A katonaság ügyeit orcsú, és egyre inkább Laskili intézte, de a szorost Inimma nem adta ki a kezéből. Naponta felhozatta magát ide, persze soha nem talált hibát, de nem is ellenőrzés volt ez, inkább valami különös szertartás. Az őrség magvát az egykori veteránok alkották, azok, akik megmaradhattak mégis katonának, és akik szemében inén ma, ma is több volt minden égben lakó istenségnél. Ott sorakoztak a zömök torony melvédje előtt, valaha nyers színű bőrvértjüket rég megfeketítette az idő. Lassan húsz éve múlt, hogy Csuba és Ravak hajóit tűzbe borították. És bár azóta nem akadtak ki nyíltan, támadó szándékkal merészelt közeledni a város kikötőjéhez, egyetlen hajó sem fordulhatott be úgy a szorosba, hogy legénysége magán ne érezte volna figyelő tekintetüket. A szoros kapuján túl az első hullámok szelíden meglódították a hajót, pilagú felvonatta a vitorlákat. Az evezők visszacsúsztak a hajó testébe, a hatalmas fehér vásznak öblösre dagadtak a szélben, és a kopár sziklafal, amely mögött avana rejtőzött, lassan beleroskadt a tengerbe. A hajóor két oldalán szétnyúló fehér tajtékoszorunk kívül ez volt az egyetlen jele, hogy milyen gyorsan haladunk. És éppen ezért szerettem annyira a hajózást. A jóformán észrevehetetlen, erőlködés nélküli repülésért a tengeristen nyitott tenyerén. Az egyenletes, jó szél, megnyugtató halk duruzolása a feszülő kötelek húrjain megzengeti az ember szívét. Nagyot kell lélegezni, és utána még nagyobbat, és a korlátnak támaszkodva előre kell nézni, figyelni azt a csíkot, ahol a hullámok végtelen megújuló sora születik a semmiből az peremén. Nem látni mást, mint hullámokat, és hiába tudod, hogy nem is várhatsz mást, mégis figyelni kell. A tenger ritmusa megbűvöl, szándékod ellenére is át kell venned ringató ütemét. Már akkor is tudtam, hosszú lesz ez az út, ha nem is annyira, hogy csak öt év után láthatom újra havánát, És boldog voltam, hogy a tenger szeretettel fogad. Értem, és amit talán még fontosabb, érzem életének, létezésének nagy és apró titkait. Nem leszünk idegenek egymásnak pedig a két kezem ujjain összeszámlálhatom, hogy hányszor voltam eddig hajón. A halászokat kísértem csak el néhányszor, nem csak mert érdekelt a munkájuk, hanem bizonyságát kellett adnom, hogy nem tartom őket alábvalóknak a földműveseknél, a mesterembereknél vagy a gyógyításházának tanítványainál. a halászai, hajósai büszkék és sértődékenyek. Az utolsó években minden gondom a város földművelő népéhez kötött, ezért egyre inkább az lett köztük a hírem, hogy csak a poros lábúakat kedvelem. Göggel így gúnyolták azokat, akik nem a tengert szolgálták. Ezért kellett hajóra szállnom velük, ha idő engedte. Ha máskor nem, legalább gurru idejének első halász ünnepségén. De azok félnapos útnál alig jelentettek többet. Soha nem távolodtunk el annyira a parttól, hogy a sziklafalon kívül mást is láthattam volna. Így történt, hogy a város magasabb dombjainak tetejét, egyikén a Palotta a legfelső kőpárkányát is ki tudtam menni, és a bárkán egész kelettől nyugatra húzódó vonulatát akkor pillantottam meg először a tengerről, amikor Girdinbe hajóztam Ezizához, és onnan tovább nyugatra az ismeretlen part mentén.